«Я люблю тебе», – промовив Іван. «І я люблю». Вони поцілувалися, але цього було замало. «Щось мало статися ще. І я хочу, щоб ти вийшла за мене». Коли? – не прохопилася Ніна і затолила рота долонею. «Яка ганьба!» Виходило, що вона очікувала на його пропозицію і дуже хотіла заміж. «Я подумаю», Виправилася дівчина, але вже було пізно. Він усміхався. Перша відповідь мені більше сподобалася. Усі ці я подумаю для кокеток. Ти в мене не така, ти справжня. Ти хочеш сказати, я занадто проста? Я так розумію, ти згодна, не відповів Іван. Тоді одрушимося перед моїм випуском. А там і ти через півроку закінчиш. Будемо жити в трьох. «А потім ти народиш мені ще сина та Тоньку, обіцяєш?» «Так, коханий, я народжу тобі купу дітей». Вона повисла в нього на шиї, однак відчула, як маленький хрубачок гризає її щастя. «А твої батьки не будуть проти?» «Я змушу їх поважати моє рішення, а коли не вийде, сам розберуся, я вже дорослий і майже самостійний чоловік». Іван хитро зіщулився. А ось ти ще не познайомила мене зі своїми батьками. Я вже думав, чи немає в тебе іншого нареченого про всяк випадок. У мене нікого нема крім тебе, запевнила Ніна. Я тебе обов'язково познайомлю з мамою, татом. Пізніше, коли владнаю свої справи. Я трохи посварилася з батьками через дитину. Це не так і серйозно, але треба дати їм час оговтатися. На жаль, Іван пішов у казарму. Всю дорогу вони обговорювали якісь дурниці, сперечалися, якого кольору будуть очі їхньої дитини, хто народиться першим, хлопчик чи дівчинка. Ледь не до самого ранку Ніна крутилася в ліжку. Світанок зустріла на підвіконні. Вимиті вулиці блищали росою. Сонце лоскатало вікно будинків. Поодинокі перехожі радували її серце. «Як чудово, що я народилася в такій чарівній країні!» – з любов'ю подумала Ніна. Не спавши цілу ніч, вона прийшла до лікарні свіжа, бадьора та радісна. Спершу, як завжди, зазирнула до своєї донечки. В неї вже була Катерина Михайлівна. «Лікарю, ви щось помітили вчора?» – спитала вона. «Ні», – здивовано та розгублено відповіла Ніна. «Дивися уважно і кажи, що бачиш». Дівчина підійшла ближче і одразу ж звернула увагу, що малеча дихала часто та голосно, шкіра сохлася, на шиї та грудях Ніна помітила якісь висипи. Несподівано дівчинка зайшлася кашлем, і студентка виразно почула хрипи. «Застуда, може протяги?» – намагалася заспокоїти себе Ніна. У горло подивися, наказала лікар. Дівчина ледве вмовила малечу розтулити рота і побачила яскраві червоні мигдалини і таке саме піднебіддя. Мала закрутила головою і сковтнула слину. На шиї помітно ворухнулися лімфовузли. Ніна хотіла їх помацати, але лікар перехопила їй руку. Не треба, їй дуже боляче. «Ну, на що схоже, колего?» «Ну, при скарлатині був би яскравий висип та значна температура». Ще сподівалася на краще Ніна. Маленьких дітей перебіг скарлатини дещо відрізняється. На жаль, це вона. Треба негайно перевести безрідну в інфекційний бокс. Ніна притолила дівчинку до себе і безпорадно подивилася на лікаря. «Спокійніше, Ніно». Лікар завжди повинен бути стриманим та рішучим. Незважаючи на твої теплі почуття довалі, раджу поки що не приходити до неї. Дорослі теж хворіють на скарлатину. Зайшла медсестра. Ні, я не віддам її, звідчем сказала Ніна, міцно стискаючи рідне тільце. Медсестра здивовано зупинилася. Лікарю погано, пояснила Катерина Іванівна. Перевтома, трапляється із початківцями. Віро, роби, що треба. Ніно Дмитрівно, я хочу побалакати з вами в ординаторській. Ніна, не відчуваючи рук, віддала дівчинку, безсило впала на стілець. Чому, скарлатина, звідки взялася? Усі хвилювання та спогади останніх днів яскраво замерехтіли перед її очима. Виходить, не судилося. Виходить, і сварка з батьками, і плани з Іваном, і мрії про інше життя з маленькою людиною – усе марно. Ніна звідчою розридалася. Катерина Михайлівна щось говорила, але голос її тонув у Ніниних риданнях. Бачачи, що вмовляння марні, лікар вийшла і повернулася з повним шприцем. «Ну що ж, коли розумовчить, хай говорять ліки». Катерина Михайлівна швидко вколола дівчину в плече.